Dutu, gehi behartzen ditugu aurrak kirola egitera Eta eraberean aurrek gehi behartzen dute gorputza kirola egiterakoan Ez da guk esan dakoa, eh? kirol lesioetan aditua den erakunde batek egin egindi herrietan, kirol prestatzaile eta gurasoei. Sebilako kirol institutoko medikuek zabaldu nahi izan dute mezua, baina espalditxotik ari ginen batetik eta bestetik uarra jasot. Kontu zibiltzeko alegia, geroz eta lesio larriagoak ikusten direlan eskamutikoetan. Azteko arazoak sortaraz ditzaketela lesiok eta jakina bertan berautzi gure kirol izartxoaren ibilbidea. Eta hori futbolean, tenisean, saskibaloian eta eskubaloian dabiltzan eskamutikoetan ari da gertatzen besteak Beste. Etxe eta eskola askotako kontua izan daitekelako hartu nahi izan dugu tarte bat datuk ezkagarriok beretokian jartzeko eta gure inguruko kirol adituen jo dugu. Inaki agratibel da gure kirol mediko partikularra eta IBF edo soin eskuntzarako euskal erakundeko irakasle eta dekan orde. Gaxo egun inaki. Egunon. Zezala denesaten zuen titulori. Bazuzendariaren ere berdina da. Jozo bat etxe berria egunon. Bai egunon, etxe berria. Edoa. Etxe Cheba, bai. Cheba Ria, su soñe hezkuntaren euskalerakundeko zuzendari. Bai. Datuak etaitu ez, ez ustean harrapatu, ezta? Halaia esan duguna nora Sevillako Quirón Instituto zeo CEOar zabaldu duten lesioena ta Ez, eh, nikuzet hori aspalditik esan da daula. Nik nik izango nuke eh, askotan aipatzen dena da bakarrik lesioa, lesioa bezala aipatzen dela, Eta ni jakin bezala mai gain jarri nahi nuke nik Lesioak edo arazoak ez daudela bakarrik fisikoa. Ni gustet psikologikoak ere aipatu beharkoen dituzkela, eh? Ez bakarrik fisikoa, badaola eta garbi da hola, baina baizik eta. Hemen gure artean ere bai. Bai, bai, bai, ni presioa eta izartxo bide hortan izatekotan izaten diren arazo psikologikoak ere aipatu beharko litzakela. Hola, eh, lehenengo gause ikusten dena da, ba bueno, lesionatu indela ta arazo aditula, baina askotan ez gara kontuatzen nola di joan eta ze arazo ok izatitun, ba harremanetan, jende harremanetan eta gorei giotzen direnean, giotzen direnak ere askotan eh, akatzak bezala ikusten dira, bere personalitatean, nola diran, eta noski baita ere izan daiteke prestakuntzan ere bai, eh? baina prestakuntzan lesio aldetik neurri batean kompondu, erratxago konpontzen dira. Eta gehiago ikusten dira, baina erratxago konpontzen dira, eta arazo psikologikoak, harremanetanen enaz arazoak, ez diren garbi ikusten, eta nik uste zainagoan arazo ikusten tizki baina, ke? Bueno, bekotiak... Eh, I biskat, e, bere betik buruan helburu e, jakin bat izandotelako txikitatek eta arazo undien ez atendado helburu ikusita edo lortzeko bidean bezala daudela eta lortzen estenean bizi guztia borrota eta e, ikasketa gutzi, hoia e, arazo da Eta ez dira askotan kontuatzen, ez kontatzen kontuatzen, e, askok egiten dutela amagika amabi urtetan, edo zer gutxiago amalo amagozturtekin, ohandikan gutxiago emesortzi urtetekin, eta goimailara iotzen direla, ja benetan, bere izarrak direnekoetara, bat noizbenka, bat noizbenka. Beste bidean geratu dien guztiak zerretatua. bat. utzi dituzte amagoztamasi urtetekin ikasketak, pensatzen goimailako txirindularita izango dela, edo futbolista bat izango dela, Eta nik askotan ez daudena, eta alare, eta goimailako kirolaria izan dare, gero zer. Horrek ez dukentzen prestaketa claro. bat behar denik, ezta? Lehenagotik, zeha dinetan antzemandakioke elaren neska gazte bati? Bueno, kasu honetan, mutilari batez ere zen neska profesionalak egia esan oso kirol gutxitan. Bai, guen dikan da, bai. Mutil bati, zeha dinetan antzemandakioke badituela doaiak, baduela ukera, mm, iritsiko dela norbait edo zerbait izatera kirola lorreakin batean? Galdere bete atatzen dut, hini beti zaten dut, emezurtzurt egin. urte zan, hini e, beti zaten dut, hauguna da, hauguna ateakoa. Eta bakarri e, begeratzen ditugu baldintza fizikoak. Baina hini beti zaten dut, zailena, zailena, goimailako kirolegoa baten, lortzera guan, zailena, bilak elkartzea. Alde batetik, e, lepotik gora dauna, eta besta lepotik bera dauna. Eta askotan fizikoak oso nadia? Baina zergatik ez gero gora jotzen, zergatik ez zirako imailako kirolariak, edo zergatik emaitza onak ez dituzte, ba, psikologikoki, arazo arazondik daugatelako, edo ez daudelako prest, hori lortzeko alortzeko, hortareisteko, oso erreisik usten dute, goiko bizitza. Ba, kotxeak... du itxura batera, ez diru asko, langei egirez... Ez, hori e... egilea da, iritsi denak. Aldu hori ere berekin, e, lehiakortasun, lehiakortasuna... Da, lehiakortasuna berez ondo dago, baina helburu bakarra lehiakortasuna ikusten den bezala ez, nik kirol eskolarrean, ba, guraso bezala egon naiz, ez? Eta ikusten duzu, ba, nik adibide argia jartzen dut, ez? Ba, Luis Fernandezek e, Bilbonengo zenean, beti sekan fama, beti zarateka jokaleari ez? Ba, nik ikusi ditut, amaiko urteko umeen entrenatzaileak edo monitoreak, esatu Luis Fernandez, aficionatu bat da. Eta amaiko urteko umei presiñoa sortzen, ez? Irebaz egin behar da, bronka botatzen jokaldi batxartu egin dutelako, eta kompetiño ondo dago, baina hemen Oinarri izan behar du formakuntza. Entrenatzaile horien, e, prestatzaile horien formakuntza. Ba, eh, entrenatzaileena, gurasoena, eh, ikastetzarena, helburu orokor bezala formakuntza dela. Eta hor barruan da gausa bat geiago. Konpetezio hondo dago, berez. Baina formakuntza, usak, umearen e, formakuntza orokorraren parte bat bezala hartu berdela ez, eziketa fisikoa edo kiro, eskola kirola. Beste asinatura batetan bezala, hau da bat gehiago umearen formakuntza osoa sortzeko. Ardurarik kandiena larei, Joseba, noren adan. Badaude nikust... ba, ardurak partitzerik, ez dakit hori den. Ba, bueno, holan or, horokorren hartu desango nuke gobernuarena, es? Baina, <laughs> <laughs> baina nik ustot ardurak gizartearena osoan dela, ez, Gobernua legea ondo dago, baina aplikatzeko ba, baldintza asko dago, es? Eta gero, guraso enpresinoa handia da, ez, Nik brometan beti esaten dut, es? Eskola Kirolean, guraso normalek egon beharko lukete, eh, ogei metrora. Eta guraso es formalak aurreko tabernan. <risa> Ez ordi prometan esaten da, baina baina gurasoaren paperen jarrita ere. Eh? Mutiko eskoharra neskako eskoharra 5, 6 urterekin ikusten bali nabozu besteen maila baino decente zobea duela eta ondokoak hasten mazeaizkiota entrenatzailea eta pelota eskolakoa eta ezagin dagoen ongoskolako esanaz honek badu etorkizuna ikusten taila beiras estiloa daukan gurasoa itzutzea ere ezta baino hartzekoa es baina oi ondo dago eta ilusionatzea gainera eta ilusionatzea ere ondo dago baina bakotza jakin behar du zen urrien dagoen horrek esan edu. Humea, da du eta umea matematikan oso nabalin bada guraso asko hiztea asko matematika erakusten ez dakitelako Beste baten eskutan uzten da. Ba, haure berdin-berdinan. Ja. Hore esan nahi du, eh, neitokatu izan zain, ni partidu bat ikusten, ere alamena, eta ni periudiko ere Eta guraso batek esan zian. Baina jo, ez horta zu, oso, hortaz ulertzen dezulata. Anion, horregatik entrenadorea bauka. Uh -huh. zain, utzi paperean, eta gero, ez beharko da. Igual, bere kasuan, hor entrenatzaile zeon, neska, gazte batei, esan ez, behar lagunduz, baino ez, umen aurrean, E, entrenatzaileak esaten hon nahi kontraegin, beha buliaka guraso batek esaten du, besteak bestea bakoitzak begiratzen du, bere semea alabain nahi duen nahi, holako gauzak ez. Horregatik, ezik eta nikoztet gurasoena hor dagoen. Lehiaketagoa kompetizioa, bai. Baino ez, helburu bezala, bide bezala. O sea, nikoztet, derri gorrezkoa dala lehiaketa esurtasko tan pensa tudu emezela, eso bada kirola ez. Umeak kompetitzen sartzen dira, eh, jogurra zenek askarago jaten duen, baina enizu baino askarrago, ja bi urte zeukatenen, nere senbiago ite zian. Orduan, oiord dago. Gertatzen dena da helburua irabaztea ez, helburua izan behar du, eh, formatu ikasi, kirol oso hori dominatu eta gero neurri batean irabazi. Baino ez balen berazten ez te zerrentatzen, beste helburuak bete badira. Eta ni gustetor dagoen. Impresio egukazu e, umea gehiegi behartzen ditugu, seguruenik orrela oroarrasatea orre, zinegskoa izango da, baina lesio horren kontua aipatuta bai. eta eta bidertatik gehiegi behartzen dira gaur egun. Ni guste bait e, alde batetik e, ez bakarrik kirola hartuta, bezik eta umen e, bizim orokorra nahiko nahiko presionatuta edo estresantza izaten dutelako, ez. Eh, ikolan egiten den kirola, eskola kanpoko kirola gaina ingelesa, gaina musika, gaina ez dakizera eta ni hau, baina azken urtetan igual ume gehiago goi entrenamendu sindrome batekin ikusi dut, e, kirolari profesionala baina. Eta hoista normala. Zaratik askotan ez talako orokorrean plan bat egiten. Hor esan du 1 Ez bako, nahi du. E, eskolan irakasleik bere planaduka. Gero humeak nahi du estreskolarra. Eh? Eskola kanpoko kirolan sartu. Eta sartzen da gaina nola anekona nahi dizaten den bi iru kiroletan. E, gaina, e, ateratzen da, eta bere lagunekin fukolen jolaztea juten da. Fukolean edo pelotan da. Eta gero hastagurotan kompetiziak ditu. Eta gaina gero, eta... gero guraso nahi du, ba bueno, ba negua delako eskiareta eman, edo mendia eman, hori esan du. E, normalean, edo zinkiroan egiten ez duguna, humekin egiten du. Ba, eta eta gero... neguztet, or, ori, esaten dugu, interneten esartu behar dutela eta ez daki noiz lo egin goten edo eskantzatu, ez? Eta, eta ni bukatzeko bakarrik esan e, maioetan, amaika, amaibia, amaibia, amaibia, amaibia, umeak ez dira helduak tamaina txikian. eta azitzen nahi diala. eta garai bakoitzak bere internetzeko behar den almena dala, eta ez danak hartu goiko eskemak eta beraketzi, ez dira txikik Eta maina txiki guak, azitzen nahi dia. Uh -huh. Azten nahi diren. Pertsonak diraba Joseba Echeverria, inakia ratibel, eskerrik asko, zerpentsan.